Зал завмер Ніхто не смів зробити бодай легенький шерих Видихнути пару з уст Якщо існує колективний гіпноз То це був він Якщо буває колективне заціпеніння То якраз воно сталося у ту мить В одноповерховому будинку Редакції обласної газети Минула важка дзвінка І до одурманіння Очманіння Довга хвилина і все ж знайшлася людина серед них, що вивела заціпеніння людей. Це був сваха. Миколі Вікторовичу нічого розумнішого не прийшло в заклопотану, затуркану голову, як наказати своєму кулакові добряче трахнути по столу і видобути єдине слово «перерив», вимовив для виразності російською мовою. Приголомшена ораторка не могла збагнути, чому така мертва тиша зацарювала після того, як вона проголосила ще одне іноземне словечко. Чому саме під час її виступу перерва? Усі вийшли з редакторського кабінету. Залишилися лише двоє – ораторка і старша друкарка з прізвищем Пазуха. Еля завжди робила наголос на букві «У». Елеонора Микитівна заворушила перепічкуватими губами, але звуку ніякого не видобулося. Не треба нічого говорити, діловито порадила Галька Пазуха. Знову Теля влипла зі своєю любов'ю до іноземщини. Галька поквапом пояснила значення того словечка. І тут округла, опецькова та рихла і розпливчаста подруга Гепнула на витертий старенький килим. Може, не зовсім гепнула. Бугалька стояла на стражі і загальмувала падіння своїми вправними до всіляких несподіванок руками. Кинулася до графина, набрала в рота води і щедро бризнула на округле, перекошене жахом гарбузоподібне обличчя. Та до тями так і не привела. Тоді вискочила в приймальню і шипнула, перший ліпший, кого побачила, дзвонив швидку допомогу, негайно, карету. А сама стала на чатах з вигостреними очима, аби ніхто з цікавих не побачив розпластану на килимі купу живого тіла, яке належало аматорці нещадної, безкомпромісної критики. Галька Пазуха хоч і займала в редакції скромну посаду старшої друкарки, чи, як охрестив сваха, завідувачка друкарським бюро, але з нею охоче спілкувалося усе жіноцтво редакції. Товаришувала і Віка Веселовзорова, яка зараз шаленою діловитістю видзвонювала швидку допомогу. В усіх житейських примудрощах, у прозі повсякденній, пазуха була далебі незамінною. Нікого не подивувала й та обставина, що побіля зомлілої ораторки опинилася саме вона. Решта жіноцтва – з нетерпінням очікувала, що ж буде далі. А далі приїхала швидка допомога, зашмульгана карета, і старенький доктор Перліс у ній, знаний в редакції своїми статтями, під рубрикою «Будьмо здорові». «Хто?» – коротко кинув. «Еля», – лаконічно відповіла пазуха. «Еля?» З доктором до кабінету хотів юркнути чоловік Елеонори Микитівни. Гроза нечистивців – на смерть переляканий Петрович, але галька-пазуха стала на шляху, як фортеця. Окрім лікаря, усім іншим зась. Правда, до лікарів вона зарахувала і двох дебелих молодиків, що недбало тягли порожні носилки, іронічно позиркуючи на цікавих, трошки спантеличених журналістів. За хвилину ті могутні чолов'яги з волячими шиями і кислими обличчями хто ж сподівався на таку вагу журналістки, пронесли через мовчазну юрбу, накрита простирадлом, елоноренемогуття. За носилками подріботів вкрай затурканий Петрович, який у мить аж ніяк не був схожим на борця з хапугами і казнокрадами. Коли відновилися збори, зніяковілої голова довго кахукав без потреби в кулак, потому видавав із себе і сміх і гріх. І все ж цей випадок мусить послужити нам живим уроком. Вживаєш слово в усній чи письмовій формі, знай, що говориш. Зазирнув словничок, коли тобі дуже вже заманулося ляснути іноземщиною. <кх> ну що ж, продовжимо обговорення доповіді секретаря партійної організації. І коли назвали кандидатуру Володів партійне бюро, він підвівся Неформально зробити самовідвід, а прокоментувати його. Для мене, як і для кожного комуніста, велика честь бути обраним до складу нового партійного бюро. Але скажу вам щиро, а чи найкращу кандидатуру ви пропонуєте? Ви моїх якостей працівника ще не знаєте. До того ж, зараз дуже важко у відділі з відомих всім причин. Та й побут мій невлаштований. Я вирішив продовжувати навчання заочно. Прошу зважити на все це. Зважимо, Бадьоро пообіцяв головуючий. Капусту вибрали до партійного бюро з одним голосом проти. Хто був проти, не треба було й голову ламати, бо при обговоренні кандидатур підвівся хмурий Кутенко і кинув фразу «Зелена ще капуста».